Eta aktualitatean Brasilean asteburuntan izan diren protesta manifestazioak munduko futbol kopa estatua izan adin galdegin zuten Simpleki Anonymous Riok antolaturik Brasilgo hogei tamasei egitan protestak izan ziren. Euntaho geitama bost egun Falta dira munduko kopa Asiaintzin, oiukatu behar lau Iruro geita bost ordu Beho geita bi minuta, eta hogeita ma Seis segundu, eta bai Fifaren webgunean idatziaduzue Urbiletik segitzen duzuen ontzat Munduko futbol kopa Brasilen iraganenda ekainaren uztailaren ustailaren amairura Hori bost hilabeteren Muroan beraz, Brasilgo amabi Eri desberdinetan Muita Zuek ere, zuen erian, munduko futbol kopa antolatu entzuleak, atera behatzi eta ameka miliak euroren artean, zuen moltsa zokoan ukanen duziesegor naiz. Brasilek dirutza hori inbertitzeko badu behintzat, ameka miliak euro baditu favela famatuen lugaldeak. <totipen> Hain hitza maiten du, baina bonbalio du, futbola pobrean kirola da, Brasilen gaina simbolika handia du, izan pobre ala aberats denak elgarrekin, bihotz bat osatzen dugu gure egiaren alde. Ah, bai, bai, bai, denak dos izanen horrekin, Jakinez, Lehen partidaren zate, ale, prezio bat zomaiteko, chartzeak laureun eta eun euro artean direla. Jakinik bertako lantxari minimoa edo erdimailakoa irureun eurokoa dela, eh, labetero. Eta finalerako chartelak zazpireun euro eta irureun euro artean sailgai direla, no? Chartzen prezio ahri garrietaz gain, Brasildaren zat ondorioak ere badira. Eta pobrezat ez da hainbesteleku hemen. Amabi futbol zela iraiki edo berri zeraiki behar izan dira. Futbol zelaiden inguruan, aparkalekuak, estruktura bereziak, kirolari guzien zat, gune bereziak, hotelak eta gerraioak publikoarentzat zat biztan da. Artetik erraiteko, bost hilabete falta direlarik bukatoak ez diren obra argi gariak, eh? baina Brasilek itzen bandu, ekainaren amabian hasiko den festa haundirako prest izanen da. Langileak ere prez bai, gau eta egun lan egiteko lan kondizio ezin txaragoetan, parixetik eto den futbol zalearen zata parkeleku bat, era ikitzeko. Egoera desberdinak badira munduko kopa honen ondorioz haste buruntan mobilizatu zirenek salaketen ondoan aldarik apenak ere karizituzten, amar miliar euro eman direlarik munduko kopa horren pagatzeko sozialagloan, garraioetan, eskuntzan edo osasungin emaitzak alde egiten dute. Manifestariak azpimarratu dute munduko kopa Brasilen egiten bada, eta eginen da, guk infernu bilakaraziko dugu. Aziterea. Brasilgo favelak ere lehenak dira sufritzen dutenak. Bideak ere ikiberak dira, biztanda. Etxeak ere ikiberak dira, etxe ererak. Bai, favela famatu horiek, alire, dinatzen dute. Eba utxiko ditugu, Rio de Janeiro'n bat kakots lau milioi biztanle fabeletan bizi dira. Munduko koparen karta postala zikintzen dute biztan dena. Kopa Kabana ondakza famatuaren onduan, futbol kopa ongi instalatzeko gisan dirua eman dute. Euntairuro gaita mar mila favelako biztanle kanporatuak izan lita izke Brasilen futbolako pari lekua egiteko. Favela setan bizi direnak ez tira jabe eta behar gorrian badira bodere publikoek bere eskuratzen alituzte, lurrak, bideak edo aparkalikoak egiteko. 2014-2016 UBRAZIL BAI AKOLIERUZ doiz maiores eventu esportibus. Marakaña futbol zelaiaren adibide famatua bilakatzen ari dena, sare sozial zonbait zuetan bederen. Futbol zelai horren ahonditzeko inguruko Etxak ustu dituzte eskola bat kendu eta indioen museoa ere desegin dute. Brasilko Indiano talde bat hor bizi alta kanporaketa erabaki dute Indigeno hauen helburua zen gune hortan unibertsitate bat sortzea haien kultura transmititzeko gisan. Bon, tampi, aparkaliko bat, bilakatuko da. Hey, uh! uh! Eta kampuratuekin zer egitenute. Lachai, Brasilek ez duzer nahi egiten, beste etxe batzuetan instalatzen dituzte usu lehen goetxeetatik zonbait kilometrotara, ondorioak. Lehen etxe bizitzatik urgun, autogusapagatzeko dirurik ez, usu gajai ez gainera, genplegua galtzen dute beraz, bizi soziala galtzen eta indemnizazio biziki haulak ere, dukaiten dituzte. From Ala da, futbolaren pesta ekainean izanen da Brasilean, zan ba doin nupean gainera Coca-Cola, Sony, Emirates edo eta Visa enpresek lagundurik. 2018 futbolkopa pasan dutik, bi urte berantago gainera, dioko olimpikoen antolatzaile izanen dira Brasilen. Bertako prostitutek lan aukaren dute. Berrik idakintzen ere, inglesa urtsuak urritik ukaren zituztela mundu osotik urbilduko ziren B0-ai agera albe B0 zainona egiteko eta hori inglesez zengi. dit. Ez da erana futbol zalei eirespetu klaseak emanen dituzten. Ah, eta antziku nuen, Brasilgo Futbol Kopako kantua, barakizuen nor kantatuko duen? Jennifer Lopez, Pitbull eta Claudia Leite Brasildarrak. We are one deituko da kantua, bat gira. Ole, la cantua en zona industriale che ed o football partita che biglato ko ditous la lig alla eh eginen 37 gihuntan esa untear futbolaren pesta rengibilan zer pasten den it she's a reason that women run it bet this on a grammy maybe now you understand